A sweet. And and... More than words is all I ever needed you to show. And it seems to me you've lived your life like a candle and the wind, never fading with the sunset. That's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 Emisiunea Român pentru Românii dorește să vă ofere 60 de minute de magie, de bunătate, de fericire, căldură sufletească, totul, învăluit în atmosfera minunată a Crăciunului. Astăzi venim în casele dumneavoastră cu sufletul deschis, pentru a vă aduce bucuria sărbătorilor de iarnă, sub genericul Un Crăciun, sunt Ioana Nistor, gazda dumneavoastră la Radio TV Unirea Internațional și pentru a mă asigura că emisiunea de astăzi vă va aduce aroma cozonacului proaspăt scos din cuptor, parfumul bradului veșnic tânăr, surpriza cadoului de mult dorit. I-am scris lui Moș Crăciun să mă ajute Bineînțeles, Moș Crăciun este foarte ocupat în această perioadă, așa că mi-a trimis un ajutor de nădejde care vine de departe și face parte din echipa noastră arădeană a RTV Unirea Internațional, în persoana colegului de studio, domnul Constantin Avădanei, mulțumindu-i pentru implicare, îl rog să vă salute, păstrând spiritul și atmosfera magicelor sărbători de iarnă. Bună seara, dragi români de pretutindeni! Bună seara! Echipa din studio, care realizează această frumoasă emisiune în ajunul sărbătorilor de iarnă, vă aducem cele mai frumoase gânduri și multe gânduri de pace și colaborare între toți românii pe care să ne unim și să mergem mai departe pe această cale a păcii și unități între români. Mulțumim, după cum v-am împărtășit, fiind un copil cu minte și ascultător, i-am scris moșului cuplete de albe, o scrisoare, prin care îi ceream nu cadouri scumpe și pretențioase, ci prezența unor oameni dragi sufletului românesc, oriunde s-ar afla. Iată că bătrânul cu barba albă mi-a îndeplinit și această dorință, deoarece astăzi, în studioul emisiunii se află domnul profesor doctorant Paul Krisner, un prieten drag al RTV Unirea Internațional, un arădean care își dăruiește talentul pedagogic, tinerilor să elevi, un suflet de creștin curat, care acum, cu siguranță, va rămâne în inimele și sufletele dumneavoastră. Bine ați venit, domnule Krisner. Astăzi suntem încântați că vă aflați alături de noi, sub genericul emisiunii, Un Crăciun cu tine! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să vă revăd, mă bucur să fim din nou împreună. Salut și eu, ascultătorii dumneavoastră, de oriunde s-ar afla și... Mă bucur că Moș Crăciun m-a selectat ca să fiu în seara aceasta alături de, de voi și de cei care ne ascultă. Acum ne aflăm în pragul Crăciunului, iar despre Crăciun se spune că este despre familie, despre toți cei dragi, strânși la oaltă, despre bunătate, despre deruire, generozitate, iubire și altele. Vă rugăm să ne spuneți, domnule Cristian, sub genericul, ideea de suflet pentru o zi normală, despre ce este Crăciunul sau, mai bine zis, despre ce ar trebui să fie Crăciunul? În primul rând, întrebarea dumneavoastră necesită cel puțin trei răspunsuri și oarecare intervenție într-o zi normală de aproape un an de zile, nu știu dacă mai avem vreo zi normală, Totul este atipic, totul este pe moment, totul este ad hoc și trebuie să ne adaptăm, zic eu, la vremurile pe care le trecem, pe care le parcurgem. Sigur, sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea familiei, sărbătoarea bucuriei, sărbătoarea în care toți, într-un fel sau altul, vrem să fim împreună cu, cu cei dragi nouă. Dar mai cu seamă, Crăciunul nu trebuie să însemne doar masa aceea minunată și înbelșugată, ci să reprezinte, în esență, bucuria nașterii Domnului. De cele mai multe ori, acest aspect într-o lume secularizată se uită. Da, cât cât adevăr grăiți. Uităm de valorile sufletului pentru cele materiale. Salutăm, într-adevăr, Exprimarea valorilor personale și deoarece v-am promis, dragi români de pretutindeni, că astăzi venim în casele fiecăruia pentru a aduce bucuria, magia și fericirea Crăciunului cu tine, vă propunem o minunată colindă interpretată de invitatul nostru într-o minunată interpretare. Prin urmare, Paul Krisner, vin colindătorii. Prea degeaba sânge, prea degeaba leruile. lor creștine, să-i primiți în casă, ruile, Și cum se cuvine, să-i poftiți la masă, ruile. Trimite sângerul să ne încerce mila, Domni Domnilor de astăzi să-și deschidă vila. Glasul, nu știu să colinde de dar -er. dacă stau la poartă și nu zic nimica de -er ruile -er. Domnilor de astăzi să va puce frica. Întrebarea ce răsun afară, eroile. Am murit degeaba. Ce-ați făcut din țară, eroile? Tot în frig și în foame, tot cu mâini întinse. străine iene, ne stau închise, le ruile. În colinde cum veniau colind Se asta minunate, le she lives, in love.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 în studioul arădean al RTV Unirea Internațional, alături de corealizatorul emisiunii de astăzi, domnul Constantin Avădanei, avândul l ca invitat special pe domnul Paul Krisner, Trebuie să recunoaștem că ne dorim, în aceste momente dificile pe care o planetă întreagă le trăiește, ne dorim să avem sărbători fericite și liniștite, pline de bucuria celor dragi sufletului nostru. Mă întreb, domnule Krisner cum ar trebui să se pregătească un bun creștin pentru această sărbătoare, în condițiile pandemice și dincolo de pregătirea mesei de Crăciun, a darurilor, de alergături prin magazine, curățenie prin casă? În primul rând, toate au rostul și locul lor. Orice pregătire, într-un fel sau altul, pentru această sărbătoare este... E, punctul meu de vedere, un dar pentru ceilalți. Însă mai cu seamă, mai cu seamă cred că ar trebui să ținem cont de faptul că sunt, cum spune Colindul, bordei fără foc. Sunt oameni care, și copii, care nu au această bucurie a Crăciunului sau a bradului de Crăciun sau a cadourilor. Eu le-aș numi daruri, pentru că trebuie să facem o diferență între cadou și dar. Darul implică gratuitate, darul iese din suflet, iar cadoul, cum așteaptă un revers al medaliei, în sensul că, uite, eu ți-am dat ție un cadou, aștept și eu de la tine un cadou. Darul, în schimb, nu. Darul este gratuit. Și cel mai frumos dar care l-am primit noi pe acest pământ este viața. Și spuneam că mai sunt și bordei fără foc și trăim vremuri în care oarecum ți se rupe sufletul când vezi atâta tristețe, și atâta tristețe și suferință și atâția copii care ar aștepta această bucurie a Crăciunului și dacă mi-ați mi permite, aș vrea să vă pun la suflet o scrisoare de fapt este o scrisoare, așa se și numește scrisoarea unui copil orfan către Moș Crăciun rog. iarna își cerne încet zăpada de lume este plină strada. Toți gonesc grăbiții. Arde orașul plin de lumină. Stau copilașii la o vitrină și privesc uimiți. mai un copil orfan stă singur undeva, suspinând lui Moș Crăciun, îi spune așa. Moș Crăciun, trimitem pe mămica, mi-e tare dor și plâng mereu de când s-a dus. Eu nu îți cer jucării cum îți cer atâți copii. Te rog, te rog frumos de-mi dai ceva. dă mi eu pe mămica mea. Iarna, în drumul lui Lung, pornește din somn copilul când se trezește ca în paradis, De bucurie, de bucurie sărmanul plânge. Și când mai cuța la îl strânge, el vede că a fost vis. Dar mai fericit ca dânsul nimeni astăzi nu și de câte ori și aduce aminte, iar și iar de visul lui. Suspinând lui Moș Crăciun, îi spune așa, Moș Crăciun, trimite-mi pe mămica, mi-e tare dor și plâng mereu de când s-a dus, eu nu-ți cer jucării cum îți cer atâți copii, te rog, te rog frumos de-mi dai ceva, dă-mi-o pe mămica mea. Moș Crăciun, trimite pe mămica pe care tu, tu ai luat-o la tine acolo sus, dacă nu vrei să-mi-o dai, dacă nu vrei să-mi-o dai, ia-mă sus la tine, lângă ea, eu vreau să fiu, dragă Moș Crăciun. Sigur, versurile sunt triste, dar reflectă o realitate pe care <coughs> n-ar trebui uh, să trecem cu vederea peste ea, pentru că în fond și la urma urmei toți am venit aici pe pământ cu un scop și acela de a fi aproape alături de cei care nu au sau nu simt această bucurie a Crăciunului pe lângă pregătirile noastre din familie cu bucurile, cu uh, mesele învălșugate cântecele de iarnă, colindele, tradițiile care sunt de o frumusețe, cel puțin în spațiul nostru românesc de o frumusețe aparte. Totuși cred că ar trebui Crăciunul acesta și în special în această perioadă, în anul acesta care pentru toți, nu numai pentru noi românii pentru întreaga lume a fost o încercare să fie un Crăciun al păcii un Crăciun al iertării un Crăciun al iubirii și al speranței Cu siguranță emoția Crăciunului trebuie să ne aducă speranța zilei de mâine optimismul și dorința de mai bine, de a fi mai buni unii cu ceilalți prin urmare, vă invit, dragi români de pretutindeni, să redevenim un copil cu ochi senini și să ne însușim învățăturile din următoarea colindă, interpretată de invitatul nostru special de astăzi, domnul Paul Krisner. Copilule, cu ochi senin. Iarăși vii printre străini, În peșteră pe paie regi, Tu iarăși capul ți la plec, În peșteră pe paie regi, Tu iarăși Azi nici crai nu mai vin și nici păstorii se-ți cânte lin. Copil iubit cu ochi senini, tu iarăși vii printre străini. destruini copil iubii copil bleu tu vici și azi ca ori și când de mii de ori copil sarmon tu vii în lume ande a an. Mideoni copil sărman, tu vii în lumea ană de an. Tu știi că cei ce scânte ce azi, Scui pavor mâinia altă și totuși tu copile blă. Tu vii și azi ca ori și când și totuși tu, copile blând Tu vii și azi ca și Copil cu suflet plin de dor Te-ai pogorât de mila lor, în iesle rece Ti-ai culcat Și nimeni Nu Ti-a legănat În iesle Rece Ti-ai culcat Și nimeni Nu Ti-a La multe uși Ai așteptat Îndurat Și ai rămas În frig și azi Copil cu lacrimi pe obraz Și ai rămas În frig și azi Copil cu știu copil sărman coborîn lumme lume an, de an cu bine răul să l plătești, să răbe să ierte și să iubească cu bine ră Cobori, să suferi iarăși și să mori, Să te jerfești de mila lor, Copil cu suflet plin de dor, Să te jerfești de la lor, Copil cu suflet plin de dor, Bătând mereu cu același dor, la oșe închise se cuzvor, dar câți ți-ar mai deschide azi copil cu lacrim pe obraz, dar câți ți-ar mai deschide azi? April, de atâta vreme tu petreci la ușa inimilor reci, De atâta vreme tu petreci la ușa culturală, globală și globalizantă. Emisiune realizată de Ioana Nistor la Radio TV Unirea Internațional. Am revenit în studioul la al Radio TV Unirea Internațional. Sunt Constantina Vădaniei, Alături de colega mea, Ioana Nistor, gazdele dumneavoastră la emisiunea Români pentru Români. Astăzi vă propunem să, cu un Crăciun cu tine, adus prin intermediul invitatului nostru special, domnul profesor doctorant Paul Crăzmiar. Îmi aduc aminte de perioada copilăriei mele, când pe frumoasele planuri ale feldicenului mergeam cu colindul prin sat, prin nămeți și troiene de zăpadă, cu nasul și mâinile înghețate de ger, însă plin de bucurie și cântând din suflet colindul sfânt și bun. Apropo, vă rog să ne explicați ce înseamnă colind, ce înseamnă dacă această colindă atestată pentru prima dată la noi, documentar, și cum a evoluat colindul de-a lungul timpului? În primul rând trebuie să spunem că acest stil muzical, colindele, ele nu fac parte din, din ritualul bisericii, din slujbele de cult, slujbele sacre ale bisericii, ci ele sunt mai mult uh, o reprezentare a sentimentului religios în popor, în tradiția populară. Sigur, uh, atestarea documentară a primului colind este greu de făcut. Ceea ce știm foarte exact este că primul colind, care uh, îl cunoaștem pe teritoriul României, s-a descoperit undeva în știția minor, în Dobrogea de astăzi, și era de fapt un colind dedicat Sfântului Apostol Andrei. În creștinătorul uh, românilor. Uh, există colindul Sfântului Apostol Andrei, există peștera Sfântului Apostol Andrei ca și dovezi arheologice, dar venind în spațiul nostru, uh, înspre zona aceasta Ardealului, dacă este să vorbim despre o colindă care a fost menționată în, în anumite cărți și documente, ajungem undeva în jurul anului 1815, dacă nu mă înșel, este vorba de colindul orce veste minunată, care a fost scrisă pentru prima dată într-o carte de cult în Pest, în Buda, în, în spațiul austro-ungar -austro pe vremea aceea. Habsburgi chiar, nu austro-ungar. Deci, o ce veste minunată a fost consemnată, scrisă la 1815, și ulterior, sigur, au mai apărut și alte colinde și consemnări. În ceea ce privește spațiul moldovenesc și spațiul muntănesc, acolo avem colinde scrise mult mai devreme, pentru că Ortodoxia nu a fost nu a fost interzisă nici în perioada ocupației otomane, nici ulterior, ci din potrivă li s-a lăsat autonomie proprie în ceea ce privește slujbele și colindele. Dar ele, repet, nu fac parte din cadrul cultului bisericii, ci sunt cântări compuse uneori, chiar și datorită unor suferințe ale, ale unor oameni. Gândiți-vă numai la colindul Doamnelor Domnului Doamne, acolo unde... Când mama îi așteaptă pe cei doi fii care uh, au fost în pușcărie, au fost arestați în perioada, în perioada Habsburgică și au fost eliberați, și cu câtă dragoste îi aștepta acasă. Cu siguranță, aceste zile trebuie să aducă o schimbare și în sufletele noastre, să ne trezim dimineața mai buni și mai aproape între noi decât am fost de-a lungul anului, ce este tocmai la final. Să simțim în glasul copiilor un fior de sfințenie al nașterii mântuitorului în mijlocul oamenilor. Într-un cuvânt, o legătură identitară între români, constituind o comunitate unită și dorită de pruncul Dumnezeiesc Isus. Și da, uneori, rolul lui Moș Crăciun se estompează în viața unui adult. Devine din ce în ce mai puțin important uitând că reprezintă de fapt o binecuvântare și bucurie pentru fiecare suflet. Vă rugăm să ne spuneți, cum era Crăciunul copilăriei și dacă credeți în Moș Crăciun sau noi, adulții, ar mai trebui să credem în Moș Crăciun? Eu zic că da și o să vă explic și de ce. Uh, sigur... Crăciunul copilăriei mele, ca și cr Crăciunul copilăriei voastre, cel puțin a fost cu totul și cu totul deosebit față de ceea ce numim noi astăzi sărbătoarea Crăciunului. Vă mărturisesc, eu am copilărit la țară și tradițiile erau mult mai mult mai aprinse, mult mai pregnante în, în, în viața oamenilor. De-abia așteptam să vină sărbătorilor de Crăciun înainte de venirea sărbătorilor de sărbătorii nașterii Domnului era tradiția să taie porcul de Ignat. Era o singură zi de Sfântul Ignatie, cu toate că Sfântul Ignatie a murit într-un mod cu totul și cu totul aparte. El a fost martirizat și s-a încetățenit ca de ziua Sfântului Ignat să se taie, să se sacrifice porcul. Era o tradiție cu să părjura cu paie, nu acum cu metodele astea noi după aceea se puneau toate alimentele la fumat, normal că noi eram copii și de -abia ne doream să gustăm un pic din acel șoric sau din acea a porcului, cum se spune în ardeal. Urmau pregătirile, pregătirile de Crăciun, cozonaci, plăcinte, pâine la cuptor se făceau atunci în vatră. Într-adevăr, simțeai că vine o sărbătoare deosebită, mai ales că aveam bucuria să avem și zăpadă, cum de câtva timp noi suntem ca văduviți și noi și copiii noștri suntem ca văduviți de, de acest fenomen meteorologic care dă ceva aparte acestui, acestei sărbători. Împodobitul bradului, colindatul, mersul cu colinda, erau cete de colindători, noi fiind mai mici mergeam mai devreme, seara trebuia să fim acasă, se colinda toată noaptea. Iar tot, tot ceea ce se aduna la Colindă se ducea la Căminul Cultural și a doua zi, după Crăciun, se făcea un fel de rugă, să zic așa, unde se puneau toate, toate darurile primite. Da, există Moș Crăciun. Aș, aș minți să spun că nu există Moș Crăciun, pentru că știu că acum ascultă și elevii mei. Și vreau să le spun că Moș Crăciun și anul acesta a venit la noi la școală, chiar dacă ei nu pot veni, fizic în școală, Moș Crăciun își va trimite de luni încolo mesagerii lui care vor duce cadou, le vor duce cadourile de Crăciun. Deci Moș Crăciun există, l-am văzut eu, m-am întâlnit chiar ieri. Oh. În, da, chiar ieri m-am întâlnit la, la primărie, la, la, în Comuna Grănicerii, unde sunt profesor. M-am întâlnit cu Moș Crăciun și mi-a spus, uite, am foarte mulți copii unde trebuie să ajung, dar te rog frumos ajută-mă cu... Deci ați cu... A devenit un spiriduș? Uh, nu neapărat, dar am, avem și noi mesagerii noștri, bineînțeles, colegii mei, doamnele educatoare, doamnele învățătoare, doamnele diriginte au primit acest, această rugăminte din partea lui Moș Crăciun să meargă, să, să uh, duc aceste daruri, daruri, repet, aceste daruri pentru copiii care din păcate asta este vremea, nu, nu, nu pot fi în școală, nu putem colinda dar ne colindăm în mod, în mod virtual Vă mulțumim pentru frumoasele sentimente transmise iar acum un colind interpretat de domnul Paul Criner Doamne Ler Domnului Doamne de remarcat că în colindile noastre se păstrează vechii formule de urare cum este Ler Doamne devenită la emotiv în majoritatea textelor cântate. Asemenea formule accentuează caracterul creștin și creează cadru de comunicare spirituală într-o formă rituală aproape liturgică. De remarcat că Ler doamne” este folosit ca refren și în textele religioase și în cele laice cu același rost sacral, ceea ce dovedește Aspectul unitar al genului. Paul Krizner, Doamne, Ler, Domnului, Doamne! Doamne! Dio Reîntorcându-ne în studioul Arădean Alert TV Unirea Internațional, realizez că în fiecare an, în apropierea Crăciunului, începem să scotocim internetul, să colidăm magazinele după cadoul perfect Acel cadou pe care îl oferim cu inima încărcată de emoție, acel dar pentru care credem că vom primi cele mai frumoase aprecieri și zâmbete, acel ceva care să-i amintească omului drag de momentele frumoase petrecute împreună, sau care să-l facă pe copil să creadă în magie, acel ceva care să le mângâie sufletele pline de dor ale părinților. Astfel aș dori să-l întreb pe invitatul nostru, domnul Paul Krisner, care este cel mai frumos dar pe care l-ați găsit vreodată sub brad. Mi este foarte greu să, să spun care este cel mai frumos dar. Toate care le-am primit, le-am primit cu dragoste și știu că a fost uh, oferite din dragoste, încă din copilărie uh, și după aceea, mă rog, la alte etape ale vieții. Darurile în a lor, reprezintă dăruirea, adică te bucuri nu pentru valoarea sau prețul care l-are acel dar, ci simbolistica lui, de la cine l-ai primit, cu câte dragoste ți l-a dat. Uh, am fost încântat de toate darurile care le-am primit, însă cel mai cu seamă mi-a căzut la suflet o, o, o icoană foarte frumoasă, uh, pictată de un copil de clasa A5 a 5 cu scena nașterii, nașterii Domnului, pe care și acum o am pus undeva la vedere acolo în biroul meu și ori de câte ori vreau să-mi aduc aminte de, de generația lor, mă uit la acea icoană și parcă îi văd pe ei, cu toate că acum deja sunt căsătoriți, au copii, unii dintre ei nu vine să cred că au trecut așa repede ani și parcă îi revăd cum erau așa mititei acolo în jurul meu și colindam și ne învârteam în jurul Bradului în școală și Cred că, de fapt, amintirile sunt cele mai frumoase daruri care ne rămân cu fiecare an care au trecut. Un Crăciun cu tine, pentru a aduce preț de câteva minute bucuria Crăciunului, vă dăruim acum un cadou oferit în dar fiecărui român oriunde s-ar afla, dăruindu-vă în același timp cele mai frumoase dorințe de bucurie și Sănătate! Și pentru că colega mea, Ioana, include în formatul emisiunii sale un generic intitulat 5 minute de lectură, astăzi am plănuit ca cele 5 minute să reprezinte o interpretare live a invitatului nostru, domnului Paul Grisner, a unui colind drag sufletului nostru. Prin urmare, vă invităm să audiați cu inima deschisă 5 minute pentru o colindă sau ce ascultăm pentru sufletul nostru. Vă mulțumesc pentru că suntem la o emisiune care este dedicată românilor de pretutindeni, oriunde s-ar afla ei în aceste momente chiar dacă sunt departe de casă sau departe de cei dragi ai lor cred că unul dintre colindele care ar fi frumoase sau, mă rog, ar, ar evidenția aceast, acest dor după ei sau după noi, am dorit sau doresc să vi-l pun la inimile dumneavoastră și a ascultătorilor dumneavoastră. Orice ai fi și unde ti ai tot duce, cât ai fi de rău sau cât de bun, Că mai crezi sau nu mai crezi în cruce, cel mai greu îți este de Crăciun. Când se strâng străinii pe la case și lumini se aprind în pomilor, ti se face frigul frig în oase. Și de acasă și se face dor. Bate vântul, bate din sprețare, sufleurani cu sare și pelin. Bate vântul și te închide afară rudele în vizită nu vin. Bate vântul, bate dinspre țară, Suflă cu sare și pelin. Bate vântul și tenchi de afară, Rudele în vizită nu vin. Mori aici și nimeni nu te aude. Dar visează tot ce pe plac, Că te bărbierești și mergi la rude Și găsești pe masă cozonac. Din puținul lor ai tăi vor face Tot ce poți să fie fericiți. Să trăiască în liniște și în pace, să mai râdă, să mai bea un șpriț. Bate vântul, bate din spre țară, suflă răni cu sare și pelin, bate vântul și te închide afară. Rudele în vizită nu vin. Bate vântul, bate dinspre țară, Suflă răni cu sare și pelin. Bate vântul și te închide afară, Rudele în vizită nu vin. unde fi? Și orice-ai fi bătrâne, Dacă dorul șalele ți-a frânt, Și din dor atât îți mai rămâne, Să te așezi cu fața la pământ, Și să plângi când alții în sărbătoare, Oh, Hotezi de parcă te-ar sfida Și să-ți plângi Durerea ta cea mare Și să plângi De dor de țara ta Bate vântul Bate din țară Suflă răni Cu sare și pelin Bate vântul și te de afară, rudele în vizită nu vin. Bate vântul, bate din sprețară, sufleuri cu sare și pelin. Bate vântul, și te de afară, rudele în vizită nu vin. În numele românilor care ne ascultă, vă mulțumim pentru momentele de suflet. Un mesaj dedicat românilor de pretutindeni, cu adevărat emoționant, precum și cel transmis nouă cu următorul text. În aceste vremuri, când vrea scurt, rostnesc la gura sobei și la vremea colindelor urăm mult succes echipei de azi Nistor, Constantina Vădanei precum și invitatului special Paul Krisner. Fie ca emisiunea de azi să fie un Crăciun cu tine, române unde ești, cu prețuire, echipa de vineri, echipa de miercuri, sărbători luminate. Da, în fiecare an, în noaptea de ajun, de când eram noi mici, de fapt, de când erau părinții părinților noștri mici, și până acum, Moș Crăciun este neobosit și împarte cadouri tuturor copiilor, nu doar celor cuminți tuturor, pentru că, așa cum spune el, eu iubesc copiii. Unii îi spun Santa Claus, alții Moș Gerila, noi îi spunem Moș Crăciun. Și, peste tot în lume, îl știm ca fiind un bătrân foarte bătrân, nimeni nu știe câți ani are cu barbă albă și cu haine roșii, frumos aranjate, cu o centură neagră la brâu și cu bocanci negri mereu lustruiți. Mai are și o căciuliță roșie, cu puțină blăniță albă la bază, un sac mare care nu se golește niciodată de cadouri și o sanie frumoasă, trasă de nouă reni. Se spune că în noaptea de ajun, Moșul coboară pe hornul casei și lasă cadourile sub bradul de Crăciun. Dar el vine și acolo unde nu există horn. Vine și atunci când nu e zăpadă și vine și chiar dacă nu a primit o scrisoare. Pentru că spiritușii lui știu ce fac toți copiii în timpul anului, iar magia Crăciunului este atât de mare încât sunt atâtea lucruri greu de explicat și de înțeles de către noi, oamenii obișnuiți. Domnule Paul Krisner, cu ce ați vrea să vină la dumneavoastră moșul de Crăciunul acesta? În primul rând aș vrea să-i mulțumesc lui moș Crăciun, pentru toate darurile care mi le-au oferit în decursul anilor și pentru toată grija care a avut-o. Chiar dacă uneori am uitat să-i trimit câte o scrisoare, dar i-am trimis mail <gângh> mai nou, mai nouă mergăt prezentă, da. da. Însă nu-mi doresc absolut nimic decât să fiu sănătos și să pot duce la bun sfârșit toate proiectele care le-am început. Pentru că cel mai important lucru, cel puțin pentru noi, oamenii maturi, este să devenim noi bucurie pentru cei mici, să devenim noi un fel de mesageri sau, dacă vreți, poate peste vreo 60 de ani, dacă îmi las barbă o să salbească și o să zic o să fiu un moș Crăciun așa mai, mai modern, mai atipic. Asta e, asta e tot ce îmi doresc, îmi doresc să fiu sănătos și să, să pot să iubesc toți oamenii care sunt în viața mea. Mulțumim, iar colegul meu vrea să vă adreseze o altă întrebare. Acum, la sfârșit de an, vă rugăm să ne spuneți, domnule Paul Crisner, cum credeți că a fost anul 2020 pentru România și ce credeți că se va întâmpla în anul 2021? Domnule Constantin, întrebarea e așa un fel cu un iz să spun profetic, nu-i nu, nu cazul, ca să-mi dau o, o părere despre ce va fi anul viitor, pot să vă spun că anul acesta, cel puțin pentru mine, cred că nu doar pentru, pentru țară. Și pentru fiecare în parte a fost un an dificil, un an greu, un an în care ni s-a pus la încercare, cred că răbdarea, răbdarea, toleranța, filantropia, să vedem cât, cât de mult putem să ajutăm pe cei din jurul nostru în situații foarte grele. Am constatat oarecum cu o dezamăgire că în loc ca această pandemie să ne unească, să ne facă mai buni, din potrivă am devenit recalcitranți, nervoși, nu suportăm pe nimeni în jurul nostru, devenim suspicioși față de toți cei care ne înconjoară și poate că de aici ar trebui să învățăm ceva cum la final de an, să ajutăm pe cei care trec prin momente de singurătate. Să știți că nu este ușor, vă spun din propria experiență, să stai izolat cum a fost în primăvară, să stai izolat într-un apartament, să nu poți să ieși, să nu poți să socializezi, să nu uh, poți să te întâlnești cu prietenii. Uh, dar, minte, pentru copii care, săraci a fost, cred că cel, cel mai mare examen al vieții lor și îi admir de, de câte ori am ocazia, le spun lucrul acesta, cu câtă, cu câtă responsabilitate s-au adaptat vremurilor, iar anul care vine, nu știu ce o să ne aducă, dar vreau să ne aducă ceva mult mai bun. Să sperăm că așa va fi, în calitate de gazda emisiunii Român pentru Români, orașul Arad se conectează cu voi, românii din toată lumea, prin intermediul RTV Unirea Internațional, un proiect ce leagă Aradul de Viena și de întreaga lume, inițiat de către un român adevărat, domnul Ioan Gogea, precum și prin suportul logistic acordat de ISBG Media prin domnul Radu Bădoiu. Și deoarece... Colegul meu de studio va a întrebat despre România anului prezent și viitor. Eu aș vrea să vă provoc. Ce urare i-ați face României și românilor de pretutindeni pentru anul 2021? Nu știu dacă vă aduceți, vă aduceți aminte în urmă cu vreo trei săptămâni, două săptămâni, ceva de genul ăsta. În jurul Sărbătorii Naționale a României publicasem un articol despre România ca o mamă a noastră din care toți să rupem câte o bucățică, crezind că este doar a noastră. Cred că România ar trebui să devină ceea ce a fost odinioară și mă refer la anii copilăriei mele, nu neapărat la perioada sau etapa, sau perioada, perioada istorică. istorică. Da. România trebuie să-și redobândească demnitatea ei în spațiul european, până nu devenim niște repere, niște oameni care să avem o coloană vertebrară în țară, nu să ni se ia tot ce este bun să fie luat de, de corporații și de alte instituții europene, ci să-i păstrăm. Oamenii de valoare, tinerii de valoare, să-i păstrăm la noi în țară. Cred că asta mi-aș dori pentru România, iar pentru români, la fel ca și pentru ca și pentru mine, mi-aș dori să vedem lucrurile prin prisma ochilor sufletului nostru, nu prin prisma ochilor materiale. Mulțumim din suflet! În încheiere, Ioana Listor și Constantina Vădanei, gazdele dumneavoastră din această seară la RTV Unirea Internațional, alături de invitatul emisiunii Român pentru Români, domnul profesor Paul Krisner vă doresc ca liniștea, pacea, fericirea, iubirea și atmosfera caldă a sărbătorilor de iarnă să vă bucure din plin, alături de magia Crăciunului cu sănătate! Bucurii și clipe magice alături de cei dragi. Din Arad, gânduri bune și sărbători fericite! Deoarece emisiunea de astăzi și-a propus, și propus să vă aducă clipe de neuitat, sub genericul Un Crăciun cu tine, încheiem periul nostru alături de invitatul nostru special, printr-un emoționant colind pentru sufletul nostru de la români, pentru românii de pretutindeni. Paola Crisiner coborât din Arad gânduri bune și sărbători fericite vă dorim. Coborâta, coborât Dumnezeu acest De ziua În mijlocul Satului Ziure De ziua La casa. -a bogatul -o. ci Satsang Chinaat zeară gata puțin To vă Să Zile, zile, zile, zile, zile, zile, zile, zile, zile, zile,